Однак підозріло поглянув на те місце, де сидів. «Хто тут похований? По-не нашому написано, га?» Шеф нахилився і прочитав. «Стефко не Усі заніміли. На розп'ятті був зображений козак з підчепленим під ребро гаком. Моментально їх змило з того місця. Опам'яталися тільки на віллі графині Цигельдорф. «Тату!» – гукав шеф на увесь будинок. «Прошу!» – озвався той із мансарди. «Ходино сюди!» «Не можу! У мене муза!» Шеф махнув. «Це надовго! Буде малювати, поки натхнення не забракне!» Вирішили сховати гроші на віллі і піти в ресторан. Погуляли в волю. Шеф розповідав про те, що графиня була свій час відомою феміністкою і родичкою, або ж соратницею Захера фон Мазоха, засновника мазохізму. На думку спало, може графиня із ідеологічних причин покінчила життя самогубством у такий спосіб. Якось ненав'язливо розмова знову перейшла на тему смерті, а потім і на стевка Нечемного. Здавався дивним ряд збігів, пов'язаних з його ім'ям. Леська засумнівалася, що на кладовищі бачили саме його могилу, тож виникла ідея, піти на Личаківське ще раз, знайти ту саму могилу і пересвідчитися, чи написане там те фатальне ім'я. А разом і поглянути на дату. Вийшли на вулицю, будучи добряче напідпитку. Наближалася обідня пора. Андрійко виридував. «Вася ніяк не міг знайти місце, де запаркував мікроавтобус». Поки він, похитуючись, ходив вуличками Старого Львова, публіка наче й ознайомилася з містом. Вен знайшли майже поряд з рестораном, де сиділи. За кермо сів Андибир, найтверезіший з усіх, хто мав права, і поїхали на Личаківське кладовище. Певно, що могилу Стевка вони й близько не знайшли. Не було навіть такого імені в реєстраційних книгах. Заспокоєні і щасливі вони прийшли на вілу Цегельдорф. Пан Роман гойдався внизу у вітальній на кріслі гойдалці. Тату картину закінчив. У першому читанні задоволена відказав той. Хочеш подивитися? Хочу. Але боюся, не дійду Щось я перевищив дозу Сієста, оголосив він своєму колективу І всі слухняно розбрелися по своїх кімнатах Коли після сієсти всі потроху зібралися у вітальні Там усе ще ніжився у кріслі Гойдалці пан Роман замислено розглядаючи елегантну тріщину на стіні. Стіл був знову накритий новою білосніжною скатертиною. «Скільки їх у пана Романа?» – подумала Марго. Їсти не хотілося, а проти кави ніхто не заперечував. Приходила пані Цигельдорф і питала – Хто забрав зі психи, це так називається трюмо, щипці для завивки кучерів? Маргоз підозрілою поглянула на малого. Той винувато витягнув із довгої кишені штанів щепці. Шеф розсміявся. А що ще, казала пані Цигельдорф? І відколи їй удень не спиться? А ще пані Цигельдор впиталася в тебе, Грицю, чи не міг би ти їй позичити свій манікюрний набір на ніч».